Book 2 Unterwegs Unterwegs Er fährt mit dem Motorrad Er fährt mit dem motorrad you willkle er fährt mit dem fahrrad er fährt mit dem fahrrad er geht zu fuß er geht zu fuß er fährt mit dem schiff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 هل سفر الواحد لوحده بالاوتو Ist es gefährlich allein zu trampen? Ist es gefährlich allein zu trampen? التنزuh, leylen, Ist es gefährlich nachts spazieren zu gehen? Ist es gefährlich nachts spazieren zu gehen?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 Wie lange kann man hier parken? هل تمارس السكي؟ Fahren Sie Ski? Fahren Sie Ski? هل تصعد بالتلفريك الى اعلى؟ Fahren Sie mit dem Skilift nach oben? Fahren Sie mit dem Skilift nach oben? هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟ Kann man hier Ski leihen? Kann man hier